Розділ 7. Глава 1. Кохані Віруню, Юрцю, Дзвінцю та Квітуню. Вітаю вас усіх сердечно із зеленими святами. Як ваше родинне здоров'ячко? Чи завершила вже Квітуня студії в Києві? Чи завершила Дзвінця черговий рік на перфект? У нас все досить добре. Христя сподівається внука, мовить, що внуку назве Роксолянкою, а внука – Богданчиком. Хоч Анаміка дуже протестує і має власну опінію щодо імені своєї дитини. Річард почувається зле, і доктори кажуть, що зробити операцію. А він на то ніяк ані не відреагував, бо й надалі палить по пацці сигаретів на день. І 40 годин на тиждень нерухомо сидить перед компутером. Нам усе ще прикро, що до влади прийшов не Чорновіл, а той Східняк. Сливі Чорновіл обіцяв автономію для Галичини – як ваші реформи? Чи падає купон далі? Надсилаю вам наші світлини. Під номером один – То Христя, Стивко, Рональд та їх песик Скіппі. Під номерком два – Ричард. Я та наші сусіди – Лищенки на пікніку у Саус Блюр парку. Найщиріші цьомчики та привітаннячка. Ольця, Ричард, Христя та Майкл. По скриптум. Омаль не забулам, надсилаю моїй дзвінці. Тасьми для фільму Прожектора, Фільм одіозного містера Стоуна про гурт The Doors Бо пам'ятаю маленька, як мені писалась А також поціновуваного тут Аляна Паркера Фільм Pink Floyd The well». Конфіденційну Дзвінцю Остання тасьма для того твого батяра Що має татка серба Цьом-цьом твоя тітя Ольця Кінець першої глави Oh, my God.